Ще зіграю свою гру, думала Аліна, набираючи номер. Повільна смерть, от що б я хотіла бачити, і я їм це влаштую. До слухавки довго ніхто не підходив. Нарешті розімлілий голос сказав Алло, а від мене пішов мій козел, сказала Аліна. І заради цього ти турбуєш мене опівночі? Не тільки. «Завтра я йду в міліцію і податкову», – посміхнулася Аліна, насолоджуючись довгою паузою на тому кінці дроту. «Хочеш поторгуватися, Що тобі треба?» «А справді, що мені треба?» – іронізувала Аліна. «Чого ж мені хочеться від моєї золотої рибки? А знаєш, у мене все є, хоча стривай». По-перше, кожен вечір ти будеш прибирати у мене в квартирі. Це раз. По-друге, після прибирання стоятимеш дві години на колінах перед моїм ліжком, аж доки я засну. Чого ж мені іще бракує? Ну, гаразд, далі розберемось. Але перші дві умови обов'язкові. І почнемо з наступного понеділка. Слухай, дівчинко. «Приїжджай зараз у редакцію. Нам треба побалакати серйозно. Хто ж нас туди пустить уночі? До того ж я хочу спати, і моє рішення тверде і безповоротне. Добре, добре, заспокойся. У мене є краща пропозиція. Ми ж усі один в одного на гачку. Словом, бери тачку, я тебе чекаю в редакції. Пройдеш пожежними сходами, я тебе зустріну. Все». Слухавку поклали «Чого я маю слухатися?» – думала Аліна «Усе життя я когось слухаюсь» «Ну, нічого, це востаннє» Вона швидко зібралась і вискочила на вулицю День п'ятий Віра заснула під самий ранок і не чула, як задзвонив будильник Аби встигнути на роботу, їй довелося брати таксі Рівно о дев'ятій починалася редакційна планірка, і оскільки Ліліана іноді дозволяла собі приходити на одинадцяту, проводити збори доводилося вірі. Таксі швидко домчало її до агентства. Біля дверей вона зіштовхнулась із Заріною. Двері чомусь були зачинені зсередини, і жінкам довелося постукати. «Хто?» Почули вони пісклявий голосок секретаря і здивовано перезирнулися, Такого ще ніколи не було. «Мабуть, вони там щось приміряють», – висловила здогод Заріна. Іноді до редакції заходили презентанти різних фірм, пропонуючи свої товари. «Свої!» – відгукнулася Віра. І двері повільно відчинилися. Перше, що впало в око – Дуже бліде обличчя Вовика. Він чомусь схопив обох жінок за зап'ястя і затримав на порозі, хапаючи ротом повітря, як риба. З глибини кімнати до них уже йшла Ярослава. За нею, тримаючись за серце, Ліліана Олегівна. Впустивши співробітниць, Вовик хутко зачинив двері і знову замкнув їх на ключ. Здавалося, ніхто не може вимовити й слова. Їх просто мовшки провели у приймальню оранжерею. Те, що Віра побачила там, здалося їй сценою з фільму жахів. У кутку, за великою штучною пальмою, в дивній позі, навколішки – Біля труби парового опалення у зашморгу висіла Аліна. Віру знудило. Заріна дико скрикнула і повільно з'їхала по стіні на підлогу. Ярослава нервово курила, струшуючи попіл у горщики з квітами. Ліліана ходила з кутка в куток, стискаючи скроні руками.